Treptat pădurea s-a substituit stepelor arctice. Vânătorii au urmărit vânatul, mai ales turmele de reni, dar rărirea faunei i-a obligat să se instaleze pe malurile lacurilor și pe litorarul și să trească din pescuit. Noile culturi care s-au dezvoltat în mileniile ulterioare aparțin perioadei mezoliticului. În Europa Occidentală ele sunt net mai sărace decât grandioasele creații ale paleoliticului superior.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 Totuși, după cum recunoaște însuși Paul Hauser, această explicație empirică nu exclude intenționalitatea religioasă a anumitor depozite. Da. Într-adevăr, sacrificiul prin scufundare este larg atestat și în nepoși diferită din Europa septentrională până în India. Lacul de la Stelmor era probabil considerat loc sacru de către vânătorii din mezolitic. Rusta stă din zăcământ numeroase obiecte.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 Nu departe de Ahrensburg, Hoffenbach, într-o stațiune mezolitică datată aproximativ cu 10.000 de ani în urmă, Rust a degajat din fundul unui lac un trunchi de salce de 3,50 metri lungime, sculptat grosolan. Se disting capul, un gât și vagi trăsături încizate care, după autorul descoperirii, reprezintă brațele.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 Pictura rupestră naturalistă a paleoliticului superior s-a transformat în levantul spaniol, într-o artă geometrică rigidă și formalistă. Tăriții stâncoși din Sierra Morena sunt acoperiți de figuri antropomorfe și teriomorfe, mai ales de cerbi și mufloni, reduse la câteva linii și cu diferite semne, panglișeri puitoare, cercuri, puncte, sori. Hugo Obermeier a arătat că aceste figuri antropomorfe se asemănă de specifice galeților pictați din Azilian. Nota 1. Azilian. Civilizația vânătorilor și pescarilor, numit astfel după localitatea Ma d'Azil, grotă din Pirinei francezi. Închei nota.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 Iată corpul tău din care ai ieșit printr-o nouă naștere, închei citatul, sau, citez, acesta este trupul tău, el este strămoșul care erai tu, când, în viața ta anterioară, peregrinai. Acolo ai coborât în peștera sfântă pentru ca să te odihnești acolo, închei citatul. Nota 2. Mircea Eliade, Religion Australienă, 1972, pagina 100. Se vede că, după credința australienilor, strămoșul există simultan în corpul său mistic, ciuringa, și în omul în care el s-a reîncarnat. Trebuie adăugat că el există și în pământ, sub formă de spirit copil. Închei nota. În cazul în care galeții pictați la ma dar zil ar fi avut, cum este probabil o funcțiune a celeia a ciuringurilor, este imposibil de știut dacă autorilor împărtășau idei similare cu acelea ale australienilor. Nu putem să ne îndoim totuși de semnificația religioasă a galeților azilieni. În grota de la Birsek, în Elveția, s-au găsit 133 de galeți zugrăviți, aproape toți sparți. Pare probabil că ei au fost spați de către dușma sau de locuitorii ulteriori ai cavernelor. În ambele cazuri, ceea ce se urmărea era anihilarea forței magico-religioase prezentate în aceste obiecte. După toate aparențele, grotele și locurile ornate sau picturi rupestre din Levantul Spaniol constituiau locuri sfinte. Cât privește sorii și alte semne geometrice care însoțesc figurările antropomorfe, semnificația lor rămâne misterioasă. Nota 3. Amintim că australienii, precum și numeroase triburi sudamericane, cred că strămoșii mitici s-au metamorfozat în astre sau au urcat la cer pentru a locui în soare sau stele. Închei nota.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 se întâmplă ca o idee religioasă arhaică să se dezvolte într-un mod neașteptat în anumite epoci, ca urmare a unor împrejurări speciale. Dacă este adevărat că ideea de strămoși mitic și cultul strămoșilor domină mezoliticul european, probabil că așa cum gândește Maringer, importanța acestui complex religios se explică prin amintirea epocii glaciare, când strămoșii îndepărtați trăiau într-un fel de paradis al vânătorilor.